De nos tu. Urre en cor tarda Aquesta veu sap cor Novament a la sintonia de Ràdio Palafrugell després del contacte informatiu i seguim aquí eh, en aquest dimecres i ho farem a continuació amb la Sandra Bisba. Bon dia. Bon dia, Rubén. Per tant, és moment de torcets compartits, com bé sabeu els que ja han seguit des de fa temps, i per aquells nous vinguts, doncs eh, benvinguts eh, en aquest programa on repassem fets que van passar doncs, fa uns quants anys i que recull també la premsa local de, de l'època. Avui en què ens centrarem, Sandra? Doncs, uh, mira, en temes de l'amor, eh, matrimonis de conveniència i carides. Això no ho has fet pas perquè estem ja a tocar d'aquest dia 14 de febrer, no? Que molta gent celebra com també sí. dia dels enamorats, eh? No, mira, ha coincidència, sí. <laughs> Doncs, eh, bona coincidència, eh, sí. el dia dels enamorats aquí no, no parlem només d'amor, eh, parlem també de carides, matrimonis de convenients... Eh, Correcte, bueno, mica de no, tot, eh. sí, sí, sí, sí, aquí d'amor poc. <ríe> Molt bé, doncs, per on comencem? Aviam, explica'ns una miqueta. Uh, Res, mira, uh, una mica, veure, la situació de les dones catalanes a principis de segle uh, encara es caracteritzaven una mica per per una manca d'autonomia personal, de, estaven subordinades els homes de la família, no només al marit, sinó també doncs, al pare, no? Mm -hmm. I en aquesta sumissió hi havia de, hi havia molta part de culpa de, de l'església, aquesta influència de l'església, i llavors, doncs, a, bueno, com, com ja sabem, doncs a les, el rol que, que tenia doncs a, la, la mare doncs era el de mare i esposa, no? Mm -hmm. a, cuidar-se de la família i, i, i no pensar en ella sinó pensar completament en els altres no? entregar la seva vida als altres llavors doncs eh, tenim algunes lectures eh, de l'època no? en què doncs, veiem doncs, que, doncs, bueno, que hi ha una mica doncs, de, de, de queixes no? No, no només de dones sinó també d'homes eh, que, bueno, que estan demanant un canvi que hi ha d'haver un canvi hi ha un article, bueno, un fragment d'un article que va escriure doncs, una dona amb el pseudònim d'Eva. Uh -huh. ja. Com a primera dona, no? De Exacte. De les vegades de la Bíblia. Eh? Doncs, uh, que ho va publicar doncs, aquest article Acció Social Obrera, a l'1 d'agost del 19, que diu el següent. En totes les classes de la societat, la educación de la mujer se halla en el más lamentable estado. Hay mujeres de carne y hueso, sí, pero no compañeras de pensamientos, ni de sentimientos educados, ni pasiones humanas dignas del estado actual de la evolución progresiva de la humanidad. La culpa de todo ello está en la tradición religiosa y en la dominación masculina que la tienen sujeta a la tontería genesíaca de Adán y Eva y a la brutalidad jurídica de la sumisión al marido. Aquesta, pues ya veíamos, ¿eh? que el nombre no andaba... O sigui, no, no era, de era intencionat, sí, era sí, intencionat, era, era intencionat. Sí, sí. i ens fa aquesta pinzellada, no? aquesta radiografia una miqueta d'on sí, venim sí. I, i sí, sí, de fet, esclar, el, el codi de, de 1899 eh, deia que les dones casades eh, bueno, no tenien dret a administrar propietats ni negocis no? calia l'autorització paterna per quasi bé, o marital per, per quasi bé tot, eh, també pels seus contractes laborals, eh, sabem que moltes dones eh, només d'arribar a casa entregaven el sobre al marit eh, o al pare no? eh, realment doncs eh, tenien poc a fer no? mm. eh, de fet a l'escola una altra cosa no? doncs el que parlàvem amb, amb, amb, amb... En programes anteriors, no?, la, la poca educació que rebien a, a aquestes nenes, no?, que de seguida les traien de l'escola perquè quin sentit té donar-los educació si el fi, no?, és el matrimoni, no?, i portar la família endavant. Per tant, podem estalviar-nos aquesta educació i, i aprofitar una mà més a casa que, que és necessària, no? Mm -hmm. I aquesta era la mentalitat de l'època, no?, aquesta és la mentalitat de l'època per sort doncs, eh, sempre hi ha figures destacades no? que, que fan doncs, que quan les coses no semblen gaire justes doncs, sí. intenten doncs, fer el canvi tant, eh, aquí quin tenim no? algunes de, Bé, de, de uh, mira, figures jo, sí, jo he volgut rescatar uh, un personatge que aquí és poc conegut la veritat i, i, i realment és un, és un personatge que, que li dedicarem un, un capítol sencer es tracta de l'Antònia Maimon, Eh, signava els seus articles a, a la premsa en, en, en l'època que estem parlant estem parlant des de, de 1919 a 1927 apareixen constantment articles a, a Acció Social Obrera aquest seminari que uh -huh. primer és publicat aquí a Palafrugell i després passa la redacció a Sant Feliu de Guíxols eh, és, ella serà una mestra de Sant Feliu de Guíxols una mestra de, de l'Escola Horaciana però si tu poses al Google el, el nom d'Antònia Maimon, quedes perverat una mica de, de, de realment el personatge que, que teníem aquí a l'Empordà. De fet, ella és nascuda a Madrid el 18 de juliol de 1881. Va ser una pedagoga racionalista, que d'això en parlarem en, en un proper eh, programa. M'interessa molt tocar aquest tema... de una mica doncs, la seva feina com a, com a mestre eh, i molt important el, el tema de la coeducació que tenia mm -hmm. molt, molt en compte militant naturista, anarquista i feminista espanyola que va publicar diversos llibres de, de diverses temàtiques eh, com dèiem neix a Madrid però de seguida es trasllada a Aragó perquè la seva família és de l'Aragó sí. allà estudia a l'escola normal femenina de Saragossa Val? i es casa amb un professor anarquista, en Lorenzo Laguna. Uh, ella participa en el Comitè Nacional contra la Guerra al Marroc i per això és processada i condemnada juntament amb personatges com, que ens sonarà a tots, com Teresa Claramunt sí. i Josefa López. I en aquests, en aquests anys ja comença doncs, a escriure doncs, diferents articles periodístics i, i de caire anarquista, val com l'ensenyança moderna, cultura i acció... Bé, era una gran oradora. Aquí a l'Empordà la, la tenim... ens apareix Oblidada, molt... no? Una miqueta? Olidada, no? També la tenim? Sí, sí no, no, no sí. Sí, sí. Però era coneguda a l'època. a no. eh? O sigui, tu mires a la premsa eh, i veus eh, que fa moltes conferències per, per tot l'Empordà. Uh -huh. eh, aquí per l'Alfrogent no n'he trobat cap. No, no, no ho entenc. No ho no, no, no, no sé. Me ha deu passat per a he de, he de seguir remenant perquè no entenc que no vingués aquí a Palafrugell a fer una conferència perquè volta per tot l'Empordà a Figueres, a Roses a un tamés a Cabanes en bueno, molts de pobles no? Sant Feliu és, és, és clar és clar. el seu poble però, però n'hi ha per tot i mm -hmm. per tant m'ha de sortir, he de trobar aquesta relació amb Palafrugell si vas per aquí i per allà trobaràs alguna cosa eh? correcte, correcte llavors, doncs, eh, com et deia doncs, eh, avui tocarem el tema de, de feminisme no? una mica el que ella em pensava sí. eh, de la situació de la dona eh, com, com era tractada com era vista i com això doncs, eh, havia de canviar aquest rol no? i com ella doncs, eh, des, de les, eh, des de la seva ploma doncs, intentava doncs, a, a arribar doncs, a, a fer aquest canvi Eh? Molt bé, doncs eh, aviam com a través d'aquestes articles, no, d'aquestes uh, escrits que feia a la premsa, ens no, doncs has comentat, accions social obrera sobretot, doncs intentava fer aquest canvi. Que això també suposo que li devia compartir força mal de caps per un altre costat, no? Uh, bé, uh, això en aquí no, uh, sí que he, he trobat alguns articles que li dirigeixen amb ella, mm. però, però la veritat és que té tant tan publicat que m'he dedicat més a llegir el que ella havia publicat, i per tant no sé si hi ha alguna contra negativa segurament, segurament. Segur és, a, a, a nivell polític sí Eh, perquè és empresonada per exemple, durant mm. la guerra civil de, serà, serà empresonada i finalment alliberada el 44 però torn, al cap de dos anys torna a estar detinguda eh, i la seva salut es veu realment doncs, eh, amb invada està realment molt delicada eh, i acaba morint doncs, al 1959 però, però bueno, és un personatge doncs, amb bueno, un caràcter lluitadora i, i que bueno, realment doncs, eh, és, un, és un personatge per, per conèixer. Uh -huh. mm -hmm. Nosaltres estem intentant conèixer una miqueta més d'ella i ho farem ara a través d'un dels seus escrits. Eh? Sí, aquest, eh, com dèiem, doncs, tractem del tema de, de l'amor, eh, de les relacions eh, maritals uh -huh. eh, i extramaritals, també havia, també havia, I tant, eh? i tant. Uh, llavors, doncs, uh, ella publica això al uh, 1919. El titula l'article d'amor. Tengo una amiga de 16 años que aspira a depositar su cariño en un hombre que la quiere noble y desinteresadamente con ese amor que unos tachan de romántico, ...otros de idealista... ...y no pocos lo confunden... ...con una utopía irrealizable... ...ya que el amor desinteresado... ...parece estar reñido con esta sociedad metalizada... ...en todas sus manifestaciones... ...para ella y para todas... ...las que se encuentran en su caso... ...van estas líneas... ...el amor... ...que ha ocasionado tantos y tan largos escritos... ...es una cosa sencilla... ...inocente de comprender... ...y facilísima de explicar... ...es la compenetración de dos seres que se sienten atraídos y experimentan la necesidad de estar juntos porque se completan física y moralmente. El amor, como toda manifestación humana, para ser verdadero ha de ser libre. Los hombres, en su afán de regularizarlo todo, han establecido leyes y normas por las cuales han de regirse los enlaces matrimoniales, consiguiendo, en esto, como en todas, estropear las relaciones entre el hombre y la mujer. En efecto, la mujer, privada de la libertad de que goza el hombre, tiene que esperar ser solicitada. Cuando lo es, tiene que pensar en que quizá no se presentarán muchas ocasiones y que la carrera de la mujer es el matrimonio. En estas condiciones... Mira y examina la situación material de su pretendiente y si es adecuada o superior a la suya, consiente en entregarse para siempre como esposa mediante un contrato legalizado que le asegure no el amor y la felicidad de su consorte, perdón, la fidelidad de su consorte, que eso ya sabe ella por adelantado que no lo tendrá sinó la seguretat de que no podrà casar-se con otra i de que disfruitarà els privilegios de esposa legítima. Fem un parón aquí. Sí, moltes coses les que diu, eh. Del nidó, -do, eh. Domanda explica com hauria de ser l'amor. diu que hauria de ser senzill, no ha de ser complicat i d'altra banda doncs, exposa, no? Que què és, al final, i en, època, en aquella època? Eh? Què, què és i com, com ho viu tant la dona com l'home, no? Correcte, correcte. Que hagi o sigui, de a seva disposició a la dona quan vulgui, quan ell necessiti i, si no, doncs... Sí, sí. La fidelitat I, i, aquesta. I, i, i, el, I el fet de que la dona no ha de mirar si, si l'estima o no l'estima, no? Sinó, doncs, eh, bueno, eh, aquesta comoditat, aquesta tranquil·litat econòmica mm. que, li, que li aportarà, no? ja sabent doncs, que, a més a més, que l'home eh, segurament no li serà, no li serà fidel, eh? Eh, però que almenys doncs és, és l'esposa i que aquest títol doncs, li, li dóna seguretat. No? Per l'home també, no? o sigui, eh, l'home està intentant doncs, aconseguir... Doncs, eh, Bueno, aquest matrimoni de conveniència ja sigui perquè doncs, la família és important mm -hmm. o per negocis doncs, li interessa doncs, lligar que es lliguin aquestes dues famílies però realment doncs, acabava sent bastant trist doncs sí, la veritat, al final era això aquesta conveniència no? moltes vegades mm -hmm. la felicitat passava un segon mm -hmm. terme, l'amor en, en definitiva passava Uh, un, altre, un altre estadi, no era part del primordial. Correcte. Llavors, aquesta decisió de casar-se aquí amb qui, és que moltes vegades no pesava uh, en, aquests, uh, en, el, en el marit i la muller, sinó en els pares mm -hmm. no? d'en dos. De, de, no? I, I realment, doncs, bueno, pobrets, doncs, a vegades els hi tocava doncs, uh, un paperàs que, que els condemnava de per vida, no? mm -hmm a una, una vida trista, monòtona, i, i a més a més, a, a, a, bueno, doncs, en aquest cas, l'home tenia la llibertat doncs, de, de buscar-se una querida, no? Sí, sí, fins i tot eh, era com... era no, ben vist, no? no, no sí, sí, per l'home sí. Clar, no, sí, però fins i per tot... Sí. I que la dona podia dir, bueno, però està, és el meu home, no? però se'n va amb altres, però era com bueno, el meu home a però tic, per mi, no? Tu el tindràs una nit poder, però jo el tindré més. Pobretes, s'havien de quedar amb això. Sí, bueno, clar, era, era el, el consol, no?, que, que havien de buscar, no? Sí, sí. Mm -hmm. Allò, consoler de muchos, uh, consoler sí, de tontes. Mal de, tontos, de muchos, no? Mal no? de muchos, consoler de tontes, sí, exacte. Sí, sí. exacte. <laughs> bueno, doncs aquesta era la part que s'havien de quedar, perquè si no, òbviament, tots hagués anat en a... no, el risc més ràpid, no?, d'una sí. altra manera. I al voltant de d'aquestes carides que dius, també tenim... Uh, segueix, no?, aquest... aquest sí, aquest... sí, segueix l'article mm. uh, i seguim, seguim una mica que segueix. Hi ha coses uh, bastant interessants que ens va exposant, doncs, uh, l'Antoni maimon Si durante sus relaciones amorosas se presenta otro pretendiente más aventajado, en bienes, y con un probable porvenir más brillante, no duda un momento en arrojar de su pensamiento a su prometido y comprometerse con el que mayor bienestar pueda proporcionarle. Naturalmente que las excepciones confirman la regla. Más que la ley y la autoridad, matan el amor, los prejuicios y rutinas de la actual sociedad, el egoísmo tan desarrollado actualmente y la educación que reciben los dos sexos. Efectivamente, al hombre se le educa libre y en él no falta lo que en la mujer es crimen imperdonable. ¿Cuál es la mujer que opusiera reparos a su unión con un hombre porque en su juventud hubiera sido un calavera? En cambio, casi ningún hombre se casará con una mujer que tenga que reprocharse esos mismos actos y digo casi ninguno, porque hay quien no reparando en dichas faltas ha redimido a bastantes mujeres víctimas de la sociedad y de ellas mismas. Libres todos los individuos, sus manifestaciones serían espontáneas, aseguradas sus necesidades y educados racionalmente, desaparecería la prostitución, elevado al concepto que hoy se tiene del amor, se consideraría como una de las más nobles cualidades del ser humano, libre de egoísmos y libre también de prejuicios, en lugar de ser un comercio, sería fuente de alegrías y satisfacciones para el género humano. No se puede llegar a concebir una sociedad justa, equitativa y armónica sin que sus componentes tengan del amor un concepto tan elevado que represente para ellos un medio de perfección. Solo así puede ser la vida bella, agradable y racional. Antonio maimon Temes, muchos de ellos, eh, los que trata la Antonia, que, bien, esta libertad sí que las doncs, dones ahora la tienen, pero igualmente en certs sectors o sí, en certs franges d'edat de la societat, això encara està mal vist sí, sí, sí, sí llibert, la... o sigui, aquesta o es qualifica de manera diferent no? Un sí, home, sí, sí, doncs que sí, sí. puguin a moltes noies. Normalment encara ja, sí, sí, sí. Vui moltes ja. noies, bueno, doncs mira, però una noia que vagi amb molts nois, carai, grinyola encara això. Les coses van canviant, eh? Les coses van canviant. Jo crec que ha que han més de 100 la, anys, eh? la, la encara. No sé si que ve per sota nostra ja ja vem uns conceptes una mica el eh, que passa que el mesclisme jo crec que és una cosa eh, que portem doncs, mm. a, a, ah. és quasi biogenètic i no? dir que realment és una cosa difícil de, de treure i sempre hi haurà casos i, però jo crec que la cosa doncs, eh, una bueno, mica en mica és una cosa és més equitatiu. No? Mm -hmm. Deixem-ho així. Deixem sí, eh, també és eh, amb aquesta mirada eh, d'optimisme d'això, eh, que en els anys propers doncs, les coses que continuïn canviant, eh, continuem mm -hmm. avançant cap a aquesta igualtat real entre homes i dones, en tots els sentits, al final. Eh? Sí. A mi m'agrada una paraula que veig que utilitzen bastant eh, també en l'època, que és la paraula calavera, mm -hmm. Mm -hmm, que, bueno, que era... Un, un noi que, eh, que intentava doncs, anar saltant d'una flor a una altra, no? Mm. I, i és, és curiós, però és una paraula que, com els pollos i les pollites, sí. no? que vam veure en el programa passat, doncs és una altra paraula que, que es va repetint, no? I com deixa clar, doncs, que... Bueno, que que per sort, en, en, en l'època també van haver-hi alguns homes que, que van salvar de situacions complicades, no? dones que ja havien, per exemple, tingut una relació i, per tant, ja era com mal vist, doncs aquella dona ja ja no era pura, no? Mm -hmm. ja, mm -hmm. I ja no, no era acceptada per la majoria dels homes i que encara n'hi a uns quants doncs, que, que això doncs, ho, ho passaven per alt i, i segurament aquestes doncs, arribaven a ser realment felices, no? Perquè perquè la unió era realment per amor, no? Clar, clar, clar. Al final era el que, el que comptava i mira, doncs era, era el més important. A vegades, eh, doncs, eh, en aquesta època sobretot, es tenia molt en compte el tema econòmic eh, per davant d'això, de, de, de, de l'amor i de la lleialtat, la fidelitat i altres valors que poder es posen més en, a, a l'alça que no pas anys enrere. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs per acabar, si t'assembla, passarem a una última lectura. Mhm. Uh -huh. Que, que és un reflexe, una mica de, de, del que passava doncs, constantment amb aquestes famílies que, que s'unien una mica per, per, per interès, eh, aquests matrimonis de conveniència. Aquí a Palafrugell eh, se'n van donar molts casos, de fet veiem, doncs, eh, Uh, famílies d'industrials surers que s'uneixen amb altres famílies molt potents del poble ¿vale? i així doncs, agafen doncs, l'empresa encara Clar, més gran, més gran i, i, i molt més i s'asseguren doncs, la descendència no? mm -hmm. i el futur de l'empresa Bé Aquest és un article que trobem a Acción Social Obrera el 28 de juliol de 1923 i us llegeixo re, un petit fragment uh -huh. que diu el següent. Tingueu la seguretat, companys, que el 90% dels ingressos, en lloc d'entrar en les seves caixes de caudals, serveix per a orgies i per a mantenir carides. Carai, peta... res i cur, eh? <laughs> sí, sí, no, això és una cosa, com dèiem, acceptada per la societat... Eh que bueno, això doncs amb un punt quasi bé de, de ben vist no? mm -hmm. sí, sí. possiblement era allò qui no tenia una querida és, eh? pobre desgraciat no? era el raro i, o, o era el, bueno, el que vol no? segurament que, que, que, que era més això que res més però en fi era una cosa doncs, casual i també doncs, doncs, esclar també hi havia els prostíbols mm -hmm. doncs, pels que doncs, no tenien accés, doncs, a, a... A carides, doncs, a tenir, així, clar. fora del matrimoni, havien de pagar, no?, per, per, per tenir-les. Correcte, correcte. Bé, doncs, eh, amb aquesta darrera lectura, o amb aquest darrer fragment que ens ha llegit la, la Sandra, acabarem aquest programa d'avui. Això sí, eh, apunto i segur que tu també ho, ho apuntes, el fet doncs, de parlar una miqueta més, eh, al voltant de, de la d'ella, de l'Antònia Maimon, en aquest sentit, sí, sí. Per, per descobrir doncs, altres vessants més educatius, no? Has, ens has dit, doncs, l'educació cooperativa, la, amb aquests Però pensaments... Sí, sí. racionalista, les racionalistes, racionalistes una mica, realment hi va haver-hi una, una activitat aquí d'escoles de, racionalistes bastant important per tot l'Empordà mm. i aquí a Palafrugell doncs, també però tenim el cas d'ella que, que dona classes a, a l'escola en aquest cas oraciana de, de Sant Feliu de Guixos però tot això en parlarem doncs, en un propi programa Doncs ens ho apuntem i ens retrobarem doncs, amb l'Antònia també en el, en, el, en el futur en les pròpies setmanes amb un nou programa de compartits amb la, amb la Sandra Bisba, amb la qual doncs eh, l'acomidem, li donem les gràcies novament i ens A la vosaltres. trobem dimecres que ve. Fins dimecres. A Ràdio Palà Frugell trossets compartits amb Sandra Bisba. per conèixer-nos tu i jo Està pel sabre cortsa